Alhamdulillahi Rabbil Alameen Salatu wa salamu ala Rasulillah Uvajan ubracu poštovani sestri Evo nas u još jednoj pred iftarskoj emissji Vi znate da je ova naša emisija sačinjena iz tri dijela. Na početku, da bi vi imali vremena, ako Bog da, da uzmijete poveznicu, da uzmijete znači, metodi i način kako ćete pozvati svoje prijatelje da zajedno s nama učestvuju u ovoj emisiji, mi ćemo iskoristiti vrijeme da proučimo nešto od Korana. Nakon toga, ako Bog da, nastavljamo govoriti gdje smo juče stali, juče smo počeli govoriti o bitnosti dovi, a danas ćemo, ako Bog da, govoriti kako i na koji način baš praktično da čovjek Dovi Allahu subhanahu wa ta'ala. I na kraju naš možda i najbitni dio emisije jeste odgovori na vaša pitanja, vaše dileme, sugestije. <coughs> Danas učimo suru El Buruj i suru At-Tariq. <coughs> <coughs> A'udhu billahi minash-shaytanir-rejim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wa'ls-semā'i zāti al-burūj Wa'an yawmi al-maw'ūd Wa'šāhidin wa'mash'ūd Qutila Ith hum عليha qurrood Wawum hala ma yath'alun Bilmu'minin shuhud Wama naqamu minhum Illa en yu'minu Billahi العzizil hamid Al-lazhi lahu mulk السmaowati val-ar-d Wallahu ala ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهر ذَنِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ إِنَّ بَطُوشَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرُشِ الْمَجِيدُ فَعَالٌ لِمَا يريد.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 بِسمِ الل جِ الرَّحْمَن الرَّحيم وَالسَّمَاءِ وَطَّارقُ وَمَا أَدَرَكَمَ الطارقُ أَنَّ جمُ الثاقِبَ إِن كلُل نًََّاَّا عَلَهَا حافِ الله فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبن السرائب فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا Samahilil kefirina, amhil humruveida. Uvažena braćo i poštovani sestre, kao što ste čuli u našoj najavnoj riječi, mi u našem drugom dijelu, po insistiranju i traženju od jedne naše slušateljke, jučje smo govorili o dovi. Govorili smo da je to jedan veoma... Bitan ibadet, ibadet kojeg čovjek ne smije činiti nikome osim Allahu subhanahu wa ta'ala. Danas ćemo praktično pokazati kako dobiti, za koga dobiti i šta dobiti tri veoma bitna pitanja, a svakako svako od ovih pitanja iziskuje mnogo vremena, ali mi ćemo pokušati rezimirano da spomenemo nekoliko stvari. Prva stvar kada je u pitanju način činjenja dove. Velik broj ljudi jednostavno ima neku fobiju, ima neki strah, jednostavno averziju od toga šta je to dova, da je to nešto teško, da to ne može svako, da zato treba ići u školu i tako dalje. Dok ako pogledamo u argumente Kur'ana i Sunneta, vidjet da je dova jedan veoma, veoma jednostavan ibadet koji se manifestuje kroz kontakt insana koji kontaktira i traži nešto od svoga gospodara Allaha subhanu wa ta'ala. Velik broj ljudi ne zna je od sunneta i da je lijepo kada čovjek počne da čini dovu. Sijeli smo, rečemo, da između izana i kameta učimo dovu u džami ili kod kuće prije iftara ili u zadnjoj trećini noći klanjali smo dva rekeata, predali smo selam i želimo da dovimo. Prvo što čovjek treba da podigne ruke i odsunete lijepo je pohvalno je da čovjek podigne ruke. Na samom početku čovjek treba da zahvali Allahu džellešanu da ga veliča onim što doliči Allahu džellešanu da je on gospodar zemlje i nebesa, da je on jedini koji zaslužuje da mu se čini ibadet i tako Oni ljudi koji ne znaju nešto mnogo toga, dovoljno da kažu elhamdulillahi rabbil alamin zaista zahvala pripada Allahu Đelešanu, gospodaru zemlje i nebesa. Nakon toga donijeti salavat na Allahog poslanika, aleyhi salatu ve selam, riječima Allahuma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Nakon toga, lijepo je na početku dovi kako bi se što više približili svome gospodaru, kako bi što više pokazali svoju potrebu za gospodarom, da na početku priznamo svoju slabost, da priznamo svoje grijehe, pa da čovjek kaže gospodaru, ja priznajem da imam mnogo grija. Gospodaru moj, ja sam slabašan, potreban sam tvoje pomoći. Ako me ti ne uputiš, ne može me niko drugi uputiti. I tako dalje. Da čovjek, znači, počne svoju dovu na način gdje će iskazivati svome gospodaru potrebu za njim i gdje će iskazivati to da je on zakazao. Da je čovjek u osnovi, kao što smo navodili Hadise, Boži ali se Liatu, Eseram, svi ljudi griješi, pa da insan u startu prizna, hajde kažemo, grešku. Isto tako da čovjek tu dovu čini iskrušeno, da je čini ponizno, jer sva ova svojstva mi spominjemo kako bi se čovjek što više približio svome gospodaru, kako bi, hajde kažemo, što više pokazao svome gospodaru kako je potreban. Gospodara i njegove milosti. Pa znači da sam podigne ruke. Elhamdulillahi rabbil alemin. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Zahvalili smo Allahu. Donijeli smo salavat na Božje poslanika. Gospodaru, ja sam tvoj griješni rob. Gospodaru moj, ako me ti ne uputiš, nikome drugi ne može uputi. Gospodaru moj, koga ti ostaviš u dalaletu, nikoga ne može uputi, napravi put. Pa znači čovjek da skrušeno da plači, da ponizno traži od svoga gospodara. <kuh> Isto tako ono što spominju islamski učenjaci u dovi e, od pohvalnih stvari jeste da čovjek jednu te istu stvar ponovi više puta. Gospodaru moj, oprosti mi grijehe. Gospodaru moj, oprosti mi grijehe. Gospodaru moj, oprosti mi grijehe. Pa znači čovjek prilikom dovi da stvar koju traži od Allaha Đelešanu, da traži više puta. Došlo je u Erdostrom Adisu, Da kaže Allah posanika, ko tri puta bude tražio od Allah da mu podari džennet i džennet počne doviti sa njim da mu Allah podari džennet. A ko tri puta traži zaštitu od vatre i džehennem počne da dovi sa njim da ga Allah zaštiti od vatre. Pa je znači pohvalno i lijepo da čovjek ono što traži od Allaha ponovi nekoliko puta. Isto tako, jedna interesantna stvar rizana za dovu, da ne budemo od onih ljudi koji samo Allaha se sjeti i traži onda kada im je potrebno. Kaže Allahu poslanik alih salatu wa salam zna i za Allaha u blagostanju, pa će On znati za tebe kada ti bude teško. Pa da ne budemo kao oni koji su se ukrcali na lađu, pa se more uzburka pa kažu gospodaru sad, sad nas spasi. Kada nam dođu teški momenti Ne, trebamo prije toga zaslužiti. Trebamo prije toga napuniti taj svoj imanski i davetski oddovije kredit. Pa kada nam zatreba da onda mi već imamo dova i dova koji smo već upučivali svome gospodaru. Isto tako lijepo je, nije obavezno da čovjek kada dovi da se okrini prema kibli. Isto tako po mogućnosti, ako čovjek može prije dove da uradi neko dobro djelo, da klanja dva reke Atana Filei, da dadni sadaku, da, znači, nakon što je postio, postje dobro djelo, nakon što je obavio tavav, nakon i tako dalje. Znači, čovjek da uradi neko dobro djelo, a nakon činjenja dobro djela da se uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala obrati svojom dovom. Isto tako, da čovjek u dovi bude ambiciozan. Lauposanik, ali Allahoposlanik, a.s. kaži, kada dovite, kada tražite, tražite najveći dio dženeta. Tražite firdeus. Firdeus je, znači, najveći, najveličanstveni dio dženeta. Pa Allahoposlanik nas nije podučio da dovimo, daj gospodar, da budemo zadnji u dženetu. Ne. Kada tražite, tražite ambiciozno. Pa znači, insan treba da bude ambiciozan. Isto tako, ne treba insan da sužava nešto što je široko i veliko. Allahova milost je velika. Allahove riznice su velike. Pa čovjek treba da traži za sebe, za svoju djecu, za svoju rodbinu, za svoje roditelje, za svoj komšiluk, za svoju državu, za sve muslimane. Allahove riznice su velike. Mi smo dosta puta onaj hadiz da Allah poslani kaže kada bi se svi ljudi iskupili od prvog čovjeka do zadnjeg i svi od Allaha zatražili i Allah svima dao, to neće umanjiti od Allaha vi riznica ništa. Pa znači da čovjek ne bude, znači kao što je došlo na vjerodostom na disku, kada je jedan ashab rekao gospodaru oprosti meni i poslaniku samo. Pa i sa Allah poslanik naspio i kaži Zaš, zašto sužavaš nešto što je veliko? Zašto samo da Allah oprosti meni i poslaniku? Molim Allah da oprosti meni da mojoj djeci, momekom šiluku, mojim narodnjacima da oprosti umetu kompletnom. Pa insan treba, znači, da ima ambicioznost prilikom činjenja dovi. Isto tako da čovjek, reksmo na početku, bude skrušen, da obori pogled, da plači. Sve kako bi, hajde da kažemo, čovjek zadobio Allahovu milost. Zamislite kada bi mi bili, Allah je je daleko, odbilo bilo kakvog sa ljudima, ali zamislite da hoćemo od nekoga nešto iskat. Ali jednostavno mi hoćemo to po svaku cijenu. Vidjeli se naše dijete kad hoće od nas nešto da dobije. Pa jednom daj, pa dvapu daj, nakon troga, spremno je i plakat i valjati se po zemlji i čupati i sve. Samo zašto? Da bi dobio ono što traži. Tako i mi, milost uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala da zadobijemo skrušeno, plačući priznavajući svoje grijehe koji svako od nas Ima. Isto tako čovjek bi trebao, a sad na kraju govoriti, da bira dove koji su riječite. Znači jednostavno kada dovi, da to ne budu, ajde kažemo, pojedinosti, već da dovi kruupne i općenite stvari. Gospodaru podari mi dobro Dunjaluka i podari mi dobro Ahireta. Rabbena atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina Gospodaru daj mi dobro dunjaluka. Sve što je dobro na dunjaluku potpada pod taj pojam. Izdravlje i iman i djeca i nafaka, sve živo. Pogledajte jedni i dovi kratki. Gospodaru podar mi dobro dunjaluka i podar mi dobro ahireta. Pa znači da čovi gleda da dovama se obraća uzvišom Allah subhanahu wa ta'ala je zgrovitim dovama. Isto tako od sunneta poje lijepo je, sunneta, nije obaviza, da čovjek počne doviti od sebe. Pa prvo kad je gospodaru, prosti mi, gospodaru, smiluj mi se, gospodaru, uputiti me. Nakon što završi sebe i svoje potrebe, onda kaže gospodar, usmiluj se mojoj djeci, gospodaru puti i napravi put, gospodaru, uprosti mojim roditeljima, gospodaru i tako da Nakon što završi sa djecom, sa roditeljima, prelazi na rodbinu, prelazi na komšiluk, prelazi na sunjar, sa, su narodnjake svoje u istoj državi, nakon toga prelazi na cijeli ummet. Allah u kaže u jednom hadisu koji ši Albaniju cijenio, jer je insan kada doviza mu'mine i mu'minke, Imaće za svakog mu'mina i mu'minku po jedan sevap. Znam se danas na planeti evo kažu da ima preko milijarda muslimana. Kad vi kažete gospodaru oprosti svim muslimanima. Za svakog mu'mina i za svakog mu'minku imate po jedan sevap jednu nagradu. Pa znači čovjek počeće od sebe, ali znači neće sužavati Allahu milost. Isto tako lijepo je dobiti za braću. Dobiti za braću muslimane... Allahu poslanika, ili sallatu islam, pogledajte i poštajte ovaj hadis. Kaži kada čovjek za nekog brata muslimana u odsustvu. Ovdje je riječ u odsustvu, se misli da on ne zna. Može čovjek s nama sjeti do nas u džami, prvi koji sjedi do nas u safu, mi dovimo za njega u sebi, on ne zna da mi za njega dovimo, to potpada pod ovaj hadis. Kaži Allahu poslanika, ili sallatu islam, kada čovjek dovize svoga brata muslimana, pored njega i njegove glave stoji melek. I šta god da traži tom bratu, melek, ne pogrešivo stvorenje Allahovo kaže amin. Prvo znači to što tražiš svom bratu, tražiš iman, tražiš nafaku, tražiš zdravlje, mene kaže amin. A nakon toga melek kaže ja molim Allaha da i tebi to podari. Subhanallah. Pa kada hoćete nešto da dovite, da vama nešto treba, a želite da za vas to melek dovi, onda to tražite nekome, znači od muslimana. Ali pogledajte kako nas islam uči da muslimansko tkivo bude, hajde da kažemo, povezano. Da dovimo jedni za drugi. Kada vidimo brata muslimana da je u musibetu, da je pro, ima neki problema, zdravstveni, imanski i tako dalje, da mi dovimo za njega, da se suosjećamo sa njim, a imat veliku nagradu, jer će melek kazati amin na tvoju dovu, a i tebi da Allah podari istu. Istu takvu Nekada vidimo u nekim situacijama, u nekim džamijama, u Ramazanima, kod Kiabi, u Medini, gdje ljudi e, galami, gdje ljudi, ne, odsune taj je da čovjek, znači, kao što smo rekli malo prije, da plači, da skrušeno, da tiho dovi Allahu subhanahu wa ta ta'ala. Isto tako, jedna veoma zapostavljena stvar u pogledu dovi i veli broj za nju ljudi i ne zna, jeste da dovimo Allahu Đelešanu, njegovim lijepim imenima i svojstvima shodno onome što nam treba. Pa Allah Đelešanu ima mnoga imena. Neki učenjaci napisali knjige u kojima su pokušali da prebroje Allahu Đelešanu lijepa imena i svojstva, pa su spomenuli preko 90, preko 100 Allahovih lijepih imena. Pa imamo imena koja se vezuju za šta? Za oprost. Allah je onaj koji prašta. A ako hoćemo, znači da dovimo oprostom, da molimo Allaha njegovim imenom koji se vezuje za oprost. Ako tražimo od Allaha, Đelešanuhu, da pomogli našu braću muslimane tamo gdje su oni zakinuti, tamo gdje se ratuji, onda tražimo Allahovim imenima i svojstvima koji ukazuju da Allah velik, da je Allah ne pobijediv, da je On, znači, e, tada dovimo onim imenima koja odgovaraju toj situaciji. To je zaista velika nepoznanica našim narodu ja koristim ovdje evo jednu priliku prije nekoliko dana iz štampe je izašla jedna veoma veoma korisna knjiga i koliko mi je poznato to je jedina knjiga na našem bosanskom jeziku koja tretira tu temu a to je knjiga komentara lovi lijepih imena od sheha Senel Aramića knjiga ima dva toma preporučujem svakom bratu i sestri nemam od toga ništa ni samo ovdje da reklamiram knjige ali voljeći vama ono što volim sebi preporučujem vam da pokušate naći tu knjigu i da je da je kupite. Zamenia je tu najbitnije štivo i najbitnije gradivo koje bi trebalo da poznaj insan virnik da spozna svoga gospodara putem njegovih imena. Ši saneli zaista u knjigu radiu na jedan izuzetno lijep način, tako da savjetujem svima, svima koji vole knjigu da kupe sebi ovu knjigu. Isto tako Da insan se vezuje za gospodara putem duvi do te mjere da i najsitnije stvari znači tražio da Allaha dželešanu pa čak je znalo biti ljudi iz prvih generacija koji su znali su znači tražiti da Allah dželešanu ako im zatreba soli ako im zatreba bilo šta tražili su od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala Nakon što smo spomenuli, hajde da kažemo, praktično neki savjete kako bi trebala da izgleda dova insana muslimana, nakon toga onda da postavimo pitanje, može se za kraj i, i spomenuti e, da postoje hadisi, da čovjek nakon dove potari svoje lice, ali imamo velik broj hadijskih eksperata koji kažu svi hadisi koji govori o potiranju lica nakon dove, da nim vjerodostojni. Ali isto tako ne treba da to bude pitanje kamins spoticanja. Naša dova treba da bude, znači srž dove jeste naše srce. Naša veza sa gospodarom. A to da li će čovjek posle potrati lice ili ne, ne treba da bude e, nešto oko čega ćemo praviti neki bauk. Ona insan koji potare, smatra da su hadisi Božeg poslanika po tom pitanju vjerodostojni ili hasen dobri, ne smeta. Ona insan koji to ne uradi nakon dobi, samo spusti ruke, isto tako znači ispravno je postupio. Nakon toga, vraću mi, draga, napomeni radi pet kategorija ljudi za koje treba da dovimo. Ok, mi smo rekli treba doviti za muslimane generalno, ali imamo pet kategorija ljudi koje bi trebalo ponosov da za njih dovimo. Prva stvar jeste, najbitniji ljudi na planeti za jednog insana jesu njegovi roditelji pa bi trebali, znači, u svakoj svojoj dovi da odredimo dio naših vremena gdje ćemo doviti za roditelje. Ako su živi, dovimo da i Allah učrsti na putu istini, da im podari zdravlje, da im podari iman, da ih obskrbi i tako dalje. Ako su umrli, a umrli su kao muslimani, Damo im Allahu da im oprosti, da im poveća deređe, da im lakša polaganje računa. I spominjali smo u Kur'anu Medisu je došlo da će čovjek upitati svoga gospodara, gospodaru zašto mi se deređe povećavaju, a moja dijela su izvaga na završeno, kaže to je zbog oprosta tvoga djete ta tebi. Pa znači dobiti za svoje roditelje Ako su preselili kao muslimani, ovo namjerno stavljamo u ovu klauzulu, ako su preselili kao muslimani, da dovimo Allaho Đeršanu da im oprosti grije. Ako su roditelji nevjernici, ako su živi, imamo pravo da dovimo za njih, da je Allaho Đeršanu uputi napravi put. Ako su preselili kao nevjernici, pravo kao nevjernici, onda više nemamo pravo da dovimo za njih. Isto tako, nakon ove skupine ljudi, Najbitnija skupina ljudi jesu ljudi koji su bili razlogom da neko krene putem upute. Pa imate tamo nekog čovjeka koji je vas pozvao da krenete klanjat, ukazao vam je na nešto, pa vi ste njegovim sebebom krenuli. Zašto ovaj insan je najbitniji? Zato obraću moja draga i ceni sestre što taj insan je od vas, ajde da kažemo, bio razlogom na postanete insan i na Dunjaluku i da uspijete na Ahiretu. Pa su te osobe, kao što spominju islamskovićenjaci, odma na drugoj stepenici nakon roditelja da dovimo za takve ljude. Isto tako treća stvar jeste ljudi koji su nas podučili. Imamo neko nas je pozvao, bio je razlog da mi krenemo putem, ali nas nije on podučavao. Nakon toga dolazi znači insan koji nas je podučio, naš efendija, neko koji nas je podučio u abdestu, neko koji nas je podučio sufari, neko koji nas je podučio u propisima vjeri. Jer, braćo moja draga, znači, šta bi insan da nema ima učenih ljudi koji su ga podučili pa je saznao šta je haram, šta je halal? Kako Allaha obožavati? Insan ne može sam naučiti. Kako Allah subhanu wa ta'ala obožavati, već mu treba ulema, treba mu efendija, treba mu alim koji će ga podučiti. Pa insan treba, znači, da dovi za svoje roditelje, da dovi za ljude koji su bili razlogom da je krenuo putem istine, nakon toga da dovi za ljude koji su ga podučili propisima Allahovi subhanu wa ta'ala vjeri. Nakon toga da čovjek dovi za svoju djecu. Ako je čovjek oželjen ima djecu, da dovi Allaho Đelšanu za djecu. Rekli smo ljučje da čovjek treba maksimalno, maksimalno izbjegavati upučivanje dove protiv svoje djece. Jer Allah posljednji kaže u Redostom na Dova roditelja za djecu se prima, ali Dova roditelja protiv djece se prima. Pa insan može doviti za svoje djete u srđbi. Jednostavno, djete ga naljuti i u srđbi i Dovu, možda cijeli život poslije gleda ispunjavanje svoje dove na svome djetetu. Zato se čuvajte da ne dovijte protiv svoje djeci bez obzira. Iako pogriješi, dovijte da je Allah popravi. Dovite da je Allah uputi i tako dalje. Znači, to je četvrta kategorija i zadnja stvar jeste da dovimo općenito za muslimane, jer kazali smo, u dostupno na disme je spomenuto, da čovjek kada dovij za muslimane, ima nagradu za svakog muslimana i za svakog mu'mina za kojeg je dovio. I za kraj nekoliko minuta, Šta su tu je zgrovite dove koje je Bozhi poslanik koristio? Rekao smo da smo ovaj dio današnjeg druženja podijelili u tri kategorije. Govorili smo o adabima, lijepom ponašanju prilikom počivanja dove, pa smo to završili. Govorili smo ko su to osobe koji su najprioritetniji da dovimo za njih. Nakon toga onda dolazi na red nekoliko dova koji doviju Allahu poslanik koji su je zgrovite. Pa Na prvom mjestu definitivno je ona dova Rabbena atina fi dunja hasene wa fil ahireti hasene wa qina azabannar oni koji ne znaju u na arapskom mogu je lako na bosanskom naučiti Gospodaru podari mi dobro dunjaluka i podari mi dobro ahireta i sačuvaj me jehenemski patni a znači, ako ti se Allaho da zove i dati dobro dunjaluka i dati dobro ahireta i sačuvajte jehenemski patni ne treba ti ništa viši Allahu poslanik je dovio Allahu dželešanu gospodaru moj, uči mi Kur'an proljećem srca moga. Gospodaru moj, učini Kur'an proljećem srca moga. La ilahe illallah. Kako je Allah poslanik kakvim riječima je dovio. Poslušajte ovu duu, gospodaru, učini da Kur'an bude proljeće srca moga. I znate kako kod nas u Bosni, nakon što bude zima, nakon što bude snijeg, pa u proljeće kako sve cvate, kako sve zeleni, kako sve oživljava, e tako kaže Allah uposlani gospodaru, učini da Kur'an oživljava moju dušu, da je uljepšava, da ona cvate Kur'anom. Isto tako, Allah uposlani kao mnogo doviju, mnogo doviju riječima, ja mu qalib qulubi wal absari, febit qalbi ala dinik, O ti, koji prevrčiš srca ljudi, Allah Đošano je taj koji ljudska srca prevrči, neće srce učvrsti na putu istine, a neće ostaviti u dalaletu i zabludi. Pa Allah uposlanik nas je podučio i veoma često je dovio, O ti, gospodaru moj, koji prevrčiš srca ljudi, učvrsti moje srce na putu istini. Koliko ljudi koji su mjesec, dva, godinu, pet ili deset išli putem istine i nakon toga posustali. Pa treba doviti Allahu Čelešanu da nas učvrsti va' budu Rabbeke, htta je tijek je Allaha obožavaj oh svedok ti smrt dođi. Pa da molimo Allaha da nas poživi, da budemo na istini svedok umrimo. Isto tako Allah poslanik je dođeo Allahumma inni eseluke hubbek wa hubbe meni uhibbuk wa hubbe amelin juqarribuni ila hubbik. Allahumma inni eseluke hubbek. Gospodaru moj, ja Te molim za tvoju ljubav. Da budem od ljudi koje ti voliš. Wa hubbe menju hibbuk. I tražim da podariš da me voli oni koji tebe voli. La ilaha illallah. Prvo tražimo ljubav od Allaha da nas on zavoli. Nakon toga da nas vole ljudi koji voli Allaha djel lešanuhum. Wa hubbe amelin juqarribuni ila hubbik. I molim te da mi podariš ljubav ka dijelima koja će me voditi ka tvojoj ljubavi. Subhanallah. Pa jedna lijepa dova. Gospodaru, podar mi svoju ljubav. Daj da budemo doni onih koje ti voliš. A blago se onome koga Allah zavoli. I daj mi da voli oni koji tebe voli. I daj mi da volim dijela. Da volim pokornost, da volim namaz, da volim poz, da volim sadaku, da volim hađ, da volim umru i tako dalje. Daj mi da volim dijela koja vodi tvojoj ljubavi. I na kraju, Allahoposlanik je jednostavno dovio gospodaru. Podari mi džennet i sve što vodi ka džennetu. Gospodaru, sačuvaj me vatri i sve što vodi ka vatri. Ovo su samo neke dove kojima je dovio Allahoposlanik selam, Molim Allah da ukabuli naše ramazanske dove. Molim ga Subhanahu da nas učestvuje na putu istine. Molim ga da nam bude milostiv na sudnjem danu. Molim ga da nas, naše porodice, naše očeve i naše majke i našu djecu uvede u džennet bez polaganja računa, da budemo u društvu s Allahovim poslanikom, alejhi salatu ve selam. Zadnji dio ove naše emisije, kao što smo navikli, Mi se družimo sa vašim pitanjima, sa vašim sugestijama, sa vašim kritikama, sa vašim savjetima. Na samom početku opet ponavljamo, dosta je pitanja. Nemoguće je da jedan čovjek u periodu od pola sata odgovori na sva pitanja. Ima zaista mnogo teških pitanja. Ima pitanja koja su nedefinisana, ima pitanja koja nisu dobro pojašnjena. Tako da nemojte očekivati da sva pitanja odgovorimo. Isto tako, pitanja vaša nemojte slati direktno na Facebook ovdje jer vidimo svaki dan, znači svaki dan imamo ljude koji lijepe svoja pitanja tu. Jasno smo kazali, Allah vas nagradio, nemojte umarati svojim pitanjima osobe na Facebooku pa se dešava da ljudi koji nisu kompetentni odgovaraju kao što nam se desilo jučije i prekućir gdje čovjek pitao namazu pa onda ljudi počnu dole odgovarati kako se namaz može naklanjavati kad dođe kući ljudi pričaju bez Allaho, bez poznavanja Allahovi vjeri. Tako da ne mojte svoje pitanje stavljati javno na Facebooku, u komentare, već osobe koji želi da pokušam odgovoriti na njova pitanja, neka svoje pitanje pošalju putem e-maila. Isto tako rekli smo da su vrata otvorena za bilo koju sugestiju, za bilo koju kritiku, za bilo koji savjet ovom insanu koji vam se obraća svaki večer prije vtara. Bujrum, kažite, već par braće da je nagradi, par se stara uputili su neke kritike koji su razmotrene, koji su uvažene i pokušat sve što nam braća sugerišu da, da, ako Bog da, onaj, uvažimo. Prvo pitanje danas jeste... Ja ću rezumirati svakako pitanja, to je šta urati sa kamatom ako smo već uzeli kamatu. Primjera radi, znači čovjek je postavio novac u banku, kada je došao da digni novac, kažu mu vi na iznos svaš od 100.000 eura imate 3.000 ili 5.000 eura kamati. Šta čovjek da uradi sa tim novcem? Prva stvar, da li čovjek smije staviti novac na banku gdje će imati kamatu? Aladžašan najbolje zna, čovjek treba maksimalno da se e, maksimalno se potrudi, ne stavlja novac na banku koja će mu dati znači, kamatu na taj novac. Velik broj ljudi ne zna da postoji u bankama opcija da se nova čuva u sandučetu koji čovjek zakupi. I onda samo plaća toj banci za kupljenje sandučića. Ili da postavi svoj novac, iako će onda oni obrtati taj, taj njegov novac, ali da ga stavi na račun, koji će, znači biti bukvalno zaleđen gdje neće biti nikakve kamati. Ali čovjek je već nekada prije 10, 20, 30 godina stavio novac ima sad problem, došao je da digni novac, šta će sa kamatom? Kažu islamski učenjaci, čovjek sa kamatom ima nekoliko verzija. Da vidimo šta su te verzije. Ima verziju da ostavi to banci. Tako radi, nažalost, neki muslimani, što je katastrofalno. Znači mi na taj način pomažemo instituciju koja je zasnovana na kamati koju je Allah Đelšanu ratom, pa ostaviti kamat u banci je velika greška. Okay. Imamo drugu verziju da uzmemo taj novac i odnemo kući i u špore bacimo. Uništimo, što je opet greška, zato što uništavanjem novca nismo ništa postigli. Imamo treću verziju da uzmemo u sebi te pare. Kažemo mi nismo tražili, mi smo ostavili novac, oni ga nama dali, Jeste da mi nismo tražili, ali oni nam ga daju i to je kamata i tada tek podpadamo pod AjeT i hadise koji strogo zabranjuju kamatu. Imamo četvrtu verziju, a to je da uzmemo tu kamatu i da je dajemo u dobra, znači opća dobra, a kao što kaže određeni islamski učinjaci, čak se može dati i bijedi. Zašto? Zato što islamu kada novac, makar steče na haram način, haram način kao što je kamata, kada se dadnije drugom insanu, njemu postaje taj imetak halal tako da znači nema ništa uh, inšala, to je jedino ispravno da čovjek ako već mu banka je dala da je uzmi, da je ne ostavlja njima. Neće je uništiti, neće je sebi uzeti, već je dati znači, nekoj bijedi ili će je dati u neka znači opća dobra. Negdje gdje se pravi put, negdje gdje se pravi česma, negdje gdje se pravi bolnica, gdje se znači svakako da neće davati za džamnju, ali znači uostala neka dobra znači djela, eh, odnosno nešto čija korij se vraća eh, društvu, eh, tu će uložiti taj novac. Moj muž je majstor, ploča stog namištajja po mjeri ima pun da odradi namištaj u Kockarski stadionci. Braćo i mradice i sestre zapamtite ovo jedno veliko pravilo Allah dželle džalaluhu kaže: "Ota'awanu 'alal birri ve't-takwa ve la ta'awanu se na bogobojaznosti i dobročinstvu. Nemojte se podpomažati na grijehu. Ve'l-udvan i neprijateljstvo. Da li je pravljenje namještaja za kladioncu dobro ili je loše? Svakako kladionca u osnovi kompletna kladionca je haram. Bilo koja pomoć kladionci je zabrajna. Čak da čovjek bude čistač u kladionci nije dozvoljno. Da bude security u kladionci nije dozvoljno. Da napravi namještaj nije dozvoljno. Zato što je to podpomaganje te institucije na bilo koji način. Imamo više pitanja i pokušat rezimirat i za sestre i za braću, a to je ponovo na pitanja post šest dana mjeseca še'u'ala nakon Ramazana. Više je i više je braći koji su musafiri, kamionđije, postavili su pitanje nekoliko dana u Ramazanu ne postimo, šta ćemo sa 6 dana še'u'ala? Volio bi da to već raz zapamtite i inša Allah da minimalno na tri dana niko to pitanje više ne postavlja. Rekli smo čovjek da posti Ramazan i desi se da nekoliko dana nije postio, prvo što će pokušati jeste da te dane naposti nakon Ramazana. To je najbolji Nakon toga da stigni da naposti šest dana še uala. Ako to se čovjek može uratiti, to je najbolje. Ali imamo ljude koji kažu ne mogu, ne mogu šest dana še uala i možda šest dana koji sam u Ramazanu pr e, propustio treba da postimo še ualu še e, 12 dana. Ne mogu. Šta ćemo da prvo da uradimo? Ima stav u lemi koji kažu prvo hoćeš na ramazan, ne možeš znači činti na filu dok nisi završio ono što ti obaveza. I to je jak stav definitivno. Ali ako pogledamo u ciljeve šerijata, vidjećemo da je šerijat insanu ostavio mogućnost da na paštanje ramazana bude tokom cijele godine. Ovako mi smo ovog čovjeka suzili samo na jedan mjesec. Pa je ispravno, Allah Jošanu najbolji zna i dozvoljeno da čovjek, ako ne može prvo napositi mjesec Ramazana, što je imao propušteno i žena istu, nakon toga da, da uspije da posti šest dana mjeseca She'u'ala, onda je, inša biznila, nema smetnje da prvo posti šest dana mjeseca She'u'ala u She'u'alu, A nakon toga u toku godine, kad mogne u toku zime i kad budu kraći dani, da naposti dane i nadamo se da takva osoba potpada pod Hade iz Božih poslanika u kojim stoji ko koji isposti mjesec Ramazana, jer insan ispostio ono što mu je bila obaveza. Žena koja je bila u mjesečnicu, ona ispostila ono što je bila obaveza ko isposti mjesec Ramazana. Nakon toga to poprati sa šest dana ša uala, upisuje mu se nagrada kao da je postio cijeli, cijelu godinu. Klanjanje istihare, imamo pitanje jednog brata, klanjuju istiharu, pa da li neko mora vidjeti znak, oni ili osoba zbog koje je klanjuju istiharu, istihara namaz je propisano u islamu. Velik broj ljudi pogrešno svata istiharu, pa idu plaćaju nekim osobama, pa one klanjuju istiharu. To, to nema nikakve osnove u islamu, da platite osobi 20 mara kada klanja za vaš istiharu. Istihara se donosi, klanja se dva rekeata kada čovjek ima dilemu, određenu, želi nešto da uradi, ali jednostavno nije siguran tada se klanja i dva rekiata, preda se selam i uputi se Allahu dova, istiharetska dova, u koje se traži da Allah insana usmjeri onome što je za njega hajep dunjalka jahireta. Ova dva rekjata kad se klanje nije uvijek da čovjek nešto vidi usnu ili da dobije neki išaret. Jednostavno time čovjek želi da se rastereti kao gospodaru ja ne mogu donijeti sam odluku. Prepuštam tebi da me usmjeriš ti gdje hoćeš. I završena stvar. Tu je sva, hajde da kažemo, pojenta istihari namaza. Do kada se može klanjati ikindija namaz? Mi smo juče i prekuće spominjali da svaki namaz ima svoj početak, namazsko vrijeme i kraj. Pa i ikindija namaz počinje znači nakon što svaka stvar koja stoji na zemlji, njena sijenka se poveća za njenu dužinu. Ali nećemo time vas opterečavati, već pitanje je kada je kraj ikindije. Kažu islamsko činjaci ikindija namaz kada u pitanju kraj ima dva vremena. Imamo vrijeme za ljude koji su slobodni, imaju znači, mogućnost da klanjaju. Oni bi trebali prije da klanjaju nego što sunce požuti. Znači, kad sunce već počne opadati, da bukvalno u njega možeš gledati. Tako zvani isfirar, kad sunce postane više žučkasto, znači, bukvalno možeš gledati u sunce. Trebalo bi prije toga vremena klanjati. Ali ako se desi da neko ima neku potrebu, obavezu, bitno je da klanja prije nego što sunce zači. Znači kaže Allah u poslanik ko uspije klanjati samo jedan rekiat. Jedan rekiat je da reknete Allahu Ekber, proučite Fatihu i Suru Kulhu Valla i odite na ruku. Vratite se sa ruku a to je jedan rekiat. To od nas treba tri minute. Pa kaže Boži poslanik ko stigne klanjati jedan rekiat i kindije namaza. Prije nego sunce zađi stigao je klanjati kindiju namaz. Tako da i kindija namaz se može klanjati pogotovo ako ima potreba skroz prije što sunce počne zalaziti. Ako sunce, znači, već zalazi, izađi, onda je to već nastupanje akšar namaza. Nadam se, inša Allah, da smo razumjeli. Da li žena obavezno davati zekjat na nakit? Praću, moja draga, ovo je jedno veoma, veoma teško pitanje. Islamsko činjaci o ovoj samo tematici pisali su knjige. Ja sam imao jednog profesora koji kojim je predavao na magistratu, napisao jedan veliki tom knjigu samo pitanje gdje je obradio da li treba žena da daji ne, e, zekijat na svoj nakit. Postoje znači tri mišljenja da je to obaveza, da joj nije obaveza i da je dobro dadadne ispred ustrožnosti. Ja sam dugo godina zastupao u stav da treba davati zekjat. Nakon toga kada sam isčitavao dodatnu ovu tematiku, Allah najbolje zna Svatio sam da su možda malo jači dokazi skupine učenjaka koji kažu da žena ne mora davati zekijat na svoj nakit koji koristi. U svakom slučaju, pitanje je znači podležno različitim svatanjima. Meze bi su se podijelili. Svaka strana ima svoje dokaze. Tako da, možda ako bi se insan vodio onom logikom da dadne ispred ostrožnosti. U smislu, insan sa ta 2,5% ako ih dadne, neće ništa izgubiti. Svakako da je to sadaka, Allah Đelšanu će mu tu sigurno vratiti, nadoknaditi, na taj način će očistiti, očistiti svoj imetak, ali da je to obaveza, jednostavno ja djelimično, znači sad, za sad preferiram mišljenje da nije obaveza, ali jednostavno pitanje, znači podležno, zaista podležno različitim razumljevanjima, I koliko znam da ima bosanski dajija koji zastupaju mišljenje da je ženi obaveza da daje zekijat. Ovo vam spominjem iz razloga da se ne bi iznenadili kada sutra možda čujete nekog daju kaže obaveza. Drugi kaže nije obaveza pa da neko ne kaže kakva je to sad vjera. Jednostavno imate neki pitanja gdje se u Lema razišla i razilaženje je jako. Svaki, znači svaka skupina u Leme ima svoje jake dokaze. Da vali da moj post, ako varam na ispitima. Vjerujte da mnogo pitanja nam dolazi, danas je došlo više pitanja, ako se rukujem sa ženom, da li mi je pokvaran post? Ako se rukujem sa moškarcom, da li je pokvaran post? Ako varam na ispitu, da, i tako dalje. Generalno, mi smo rekli šta su stvari koje kvari post, mimo toga, tu to su grijesi. Ovo nije nikako opravdavanje. Varanje na ispitima je strogo zabrajno i čovjek treba da pazi ko vara na ispitima, ima broj uleme koja kaže njegova diploma sutra nije validna i čak možda i novac koji bude za je upitan. Tako da, varanje na ispitima je strogo zabrajno, haram. Ali, da li to ima veze sa postom? Mi smo rekli da je post kvari, jelo, piće, masturbiranje i tako te stvari mjestećnica, hajzi, nifas, dok varanje je na ispitu ne kvari post, ali umanjuje njegovu nagradu i čovjek je počinio nešto što je jasno zabrajno. Jedan brat nam kaže da ga je neki baš pobožan brat da ga Allah nagradi, hodajući gradom dotakeo ga je pas, pa je on to zaboravio, tek nakon teravije namaza sjetio se pa pita kakav je stav toga. Velik grujučenjaka, velik, velik, velik, velik grujučenjaka smatrao je tijelo psa, kompletno tijelo psa da je nečisto. Znači, dodinete pas, moraš to oprati. Allah najbolji znane, postoji jasan dokaz da je tijelo psa nečisto. Ima jasan dokaz da je pljuvačka psa nečista i ako padnije, znači, ako pas naloče vodu, poznate ono kako se mora posuda oprati sedam puta vodom i jedan put zemljom. Ok. Ok. To je samo došlo za pljuvačku. A tijelo psa, Allah Jeršanov najbolje zna, ne znam da postoji jasan dokaz da je tijelo psa nečisto. Tako da insan ako nekoga dodirne pas, znači svojim tijelom, nije obavizan da pere e, taj dio tela. Imamo ovdje jednu drugo pijenu. To ovaj brat kaže, sjetiju se toga poslije teravije. Zapamte danas je jedno veliko pravilo. Kad god se desi da na tijelu i na odjeći imate nečistoću i vi je zaboravite i klanjate sa tom nečistoćom i sjetite se toga kad nakon namaza Vaš namaz je ispravan. Primjer radi, čovjek je bio u WC-u i da kažemo ispravljao je svoj donji veš nečim od neđanseta i jednostavno zaboravio da se presvuče. Otišao je klanjati i nakon namaza se sjeti. Njegov namaz je validan. Imamo drugu situaciju da se sjeti u namazu. Kao što se desilo možim postanik da ga je Džibril obavijestio da na njegovim papučama ima nečistoća. Tada kažemo čovjeku koji se sjeti da ima nečistoću na sebi ili na tijelu u namazu ima dvije verzije. Ako je to na nečemu što može skinuti u namazu, a da mu neće namaz biti pokvaren. Primjera radi, čovjek ima nešto prljavo na, pot, na majici i zaboravi to skinuti. U namazu se sjeti, ali ispod majice ima potkušlju. Čovjek će tu majicu u namazu samo skinuti, baciti po strani i nastaviti klanjati. Ali ako se sjeti da je ta nečistoća na nekom dijelu, odjeći ili tijela, koji ne može skinuti u namazu, rećemo na donjem vešu, onda će prekinuti namaz, otiže sklonuće tu nečistoću i... Ponovo, planjati namaz. Da li haram raditi u banci? Košno smo malo prije govorili, braćima, dragi, cijenji sestre, da li se može praviti namještaj za kladionice? Banke zasnovane su na kamatnom sistemu, bilo koji vid. Čak su učenjaci pitani da li može čovjek biti čuvar, noćni čuvar u banci, može biti čistač? Ako konstatiramo da je banka posluje sa kamatom, onda bilo koji vid pomaganja, te banke je zabranjen. Jedno onako interesantno pitanje to je kako insan može znati da je Allah Jeršanu primio njegovo dijelo. Prva stvar nemoguće je kategorički tvrditi ja sam danas kanjao dva rekiata i Allah mi je primio ta dva rekiata. To Allah Jeršanu samo zna čije dijelo je bilo iskreno činije, Ali imaju neki pokazatelj koji islamsko činacij spominje ovo mi ćemo spomenuti nekoliko njih. Prva stvar jeste da čovjek strahuje da li mu je dijelo primljeno. Čekujem, imate čovjeka ima to je gotovo primljeno kod Allaha i nažalost mi dosta puta po nekim hudbama i po nekim sergijama Allah nam je uprostio, Allah nam je ukabulio, Allah je prihvatio. To je, vjerujte, teško tvrditi. Čovjek treba da se boji, da strahuji da li su mu dijela primljena. Isto tako da insan nakon dobrog dijela nastavi raditi druga dobra dijela. To je već pokazatelj njegove iskrenosti. Allah je što ne blizna. Isto tako da čovjek nakon dobrog dijela voli pokornost, a preziri grijehe. Isto tako da čovjek voli pokorne osobe, a preziri nepokorne i njihova dijela. Pa znači, to je jedan od pokazatelja kojeg islamsko činjaci navode. Isto tako da čovjek mnogo istigfar čini. Isti li kad razmišljali činjici, zašto Boži poslanik kada je namaz završavao Esselamu alaikum, Esselamu alaikum, tri puta jedna rekao Estagfirullah, Estagfirullah, Estagfirullah. Nakon hađa Allah Đelšanu preporučuje kroz Koran Kada završite hađ, tražite oprost od Allaha. Pa je, znači, pokazatelj neće iskrenosti to da on, iako uradi u dobro dijelo, on opet nakon dobrog dijela traži istikvar od Allaha za ono što je on zakazao tokom činjenja tog dijela. Da li se treba uzimati abdest kada se uči Kur'an? Ja sam operisan na debelu crijevo, tako da skoro je nemoguće da uvijek budim pod abdestom. <kuh> Mi smo govorili, braću moja draga, i ovom nadam se da nećemo više morati ponavljati, četiri pravne škole, četiri meseva smatraju da čovjek ne smije dotakviti mushaf bez abdesta. Rekli smo da Imam Ibn Hazm i neki učenjaci nakon njega koji su došli smatrali su da ne postoji validan dokaz koji ukazuje na obaveznost uzimanja abdesta prilikom dodirivanja mushafa. I ja sam tog stava, Svakako da je ljepši i bolji čovjek koji može, ima vremena, ima mogućnost da abdesti. Ali ako nema mogućnosti, ili mu je to teško, nema nikakve smetnje, jer ne postoji jasni dokaz koji to zabranjuju. <gled> Pitanje dvojnog prizmjena kod žena. Ova sestra nam kaže i to je kaže da je zabranjeno ženi uzeti muževu prizme, ali može li dvojnu? Znači, počnemo iz početka, Allah Želšanu najbolje zna, ženi je zabranjeno uzeti muževu prizme. Iz razloga što se ona na taj način pripisuje njegovoj lozi. U islamu čuvanje lozi je nešto veliko. Čuvanje lozi je da bi se znalo nekao loza, već porijeklo da se zna ko je čiji sin zbog nasljedstva, ko je čiji sin, ko je čija majka, da ne da Bože ne bi došlo do toga da ljudi uzimeju nekoga i ispaljaju se u braku nekog kojeg kom je zabranjen. Pa je prezime označava naše porijeklo. Pa ako smo rekli da žena ne može uzeti muževo prezime, isti taj razlog je kada ona pridoda muževo prijezime na svoje prijezime. Bukvalno ona kaže, ja sada preko noći sam postala, moje porijeklo je iz dvije loze, što je nemoguće. Tako da Allah najbolji zna, Allah najbolji zna da žena ne treba uzimati muževo prijezime, isto u svoje prijezime. Jedna sestra je postala jednu pitaj nakon Da je čula da ima ljudi koji govori da insan koji klanja koji postija neklanja koji klanja samo teravije, da ne ima ništa od tih teravije, da njegov post nije validan. Mi smo o tome odgovorili možda u prvoj ili drugoj emisiji. Braću, moja draga, insan treba da se zabavi sa sobom. Da ga ne interesuje da li je nečiji post i nečiji namaz ispravan, da li će Allah nekom primiti ili neće. Da mi imamo nešto što je, znači, definitivno precizirano, ostavljanje namaza je veliki grijeh. Kada bi čovjek morao birati šta da, klanja, šta da radi ili da klanja ili da posti, preče je da, da, da klanja jer je namaz na većim stepenu u islamu od posta. Ali insan koji posti, on je u hajru. On time potvrđuje da vjeruje Allaha. On time potvrđuje da se boji Allaha. Pa treba te ljude samo dodatno educirati, podstakjeti da rade i namaz da klanjaju. Ali ne treba ljude udaljavati na namaz što ćemo njihova, njihova dobra djela proglasiti neizpravnim. Tako da Allah najbolje zna insan koji, koji posti, a ne klanja. Inša, njegov post je validan, ali treba raditi sa takvim osobama kada već dođu u džamiju, kada dođu na teraviju, lijepim postupcima, lijepim ponašanjem, vazovima i tako dalje, da pokušamo tim ljudima govoriti o bitnosti namaza. Ovo nikako nije. Ovo nikako nije omalovažavanje namaza. Rekli smo da nakon širka, jedan od najvećih griha koji čovjek može da počini jeste ostavljena namaza, ali opet taj čovjek i dalje ostaje u granicama islama. Pitanje već slušanja muzike, neko nam je baš lijepo edukovan, kaže ima oleme koji kaže haram, neko kaže mekruh, neko kaže vako, neko nako četiri mezeba smatraju da je muzika zabranjena. I to koja muzika? Muzika koja je bila prije 1300 godina, kad je najsavršeniji instrument bio neka tamburica tamo koja je imala samo dvije žice i to je bilo haram. Zamislite da ulema naša hanefijskog mezheba vidi diskoteke i turbo i folkove i ostale metalce, ne da bi to rekli da je haram. To bi bilo odmah neđe iza širka. Tako da... E, Allah posanik u jasnim hadisima je zabranio muziku, muzika koja je bila prisutna u to vrijeme. Tako da danas insan koji vidi ljude u diskotekama, šta radi od njih muzika, šta su ljudi spremni rati u rati sa muzikom i uz muziku, ako neko sumlja da je muzika haram, zaista on malo poznaje islam. <kuh> Imam jednog druga, on svaki ili svaki drugi petak ide u neku tekiju u Sarajvu. Oni imaju, oni je zajednički zikroj. Pa me zanima da li je to dozvano u islamu. Ja sam to nekad davno rekao, pa su nekime kritikovali, možda sam to malo i rekao na način koji je mogao biti blaži. U islamu, braćuma draga i cijenje sestre, nema nešto, objekat islamski koji se zove tekija. Ne postoji. Samim tim kad nema tekija, sve što se izgradi tu, završena stvar. Tako da znači ne postoji zajednički zikru islamu, ne postoji tekija, samim tim to najbliže što se može kazati da je novotarija, nije to bilo poznato Božijem poslaniku, niti u prve tri generacije islama nisu postojali tekije, nisu postojali će zikrovi, tako da insan ne treba da odlazi tamo. Da li je ispravno da se jedno u medir klanja džnaza dva puta, misli se na osobe koji preseli prim radju Evropi. Pa mu klanja džemat njegov gdje je bio u Evropi prim u Minhenu, u Stuttgartu ili negdje, klanja džnazu nakon toga ga odvuku u Sarajevo, u Pazaru, u Crnu Goru i donem opet njegovo mjesto klanja džnazu. Allah džalšam najbolje zna, nema smjetnje nikakve da se jednoj osobi klanja više puta džnaza, pogotovo zato postojevali dan razlog. Bozhi poslanik 1. aprila e, umrla jedna žena koja čistila džamiju pa su oni nisu htjeli da Boži poslanika na veće uznemiravaju, zakopali su i klanju su i dženazu, pa kada je Boži poslanik čuo, kazao je, kažite mi gdje je njen kabur, pa je Boži poslanik nakon doklanjao u i dženazu. Tako da, čitao sam danas mnogi fetva islamskih čenjaka, inša bizna nema smjetnje, inša la bizna nema smjetnje da se ponovno klanja dženaza osobi u ovakoj situaciji. Kada bi to bilo bezpotrebno ponavljanje dženazije, to je već malo upitno. Ali u ovom slučaju, kada ima potreba, ne mogu ovi iz Sarajeva otići u Minhen i ti zove iz Minhena doći u Sarajevo, tada znači jednostavnije je da se dva puta obavi dženaza. Imamo 18 godina, već dvije godine želim da se pokrijem, moj babo mi prijeti i kaže ako bude se pokrilo da će me tući i onda opet dole kaže živimo u Austriji. E, tu su dva veoma bitna faktora. Znači, žena kada postane punoljetna u islamu, nije ona sa 18 godina punoljetna, već može biti prije toga kada dobije mjesečstvo, nju je obaveza da nosi mahramu. Mora da bude pokrivena onako kako ju vjera nalaži. Vi imate, znači, 18 godina, smatram da ova sestra e, treba svakako na lijep način da razgovara sa svojim roditeljima, ali treba da im kaži da je ona zakonski čak po zakonima Austrije punoljetna, da ima pravo da radi što hoće, niko gore nema pravo da je tuče. zbog toga, tako da e, smatram da osoba treba otvrno da porazgovara sa svojim roditeljima i nadam se, inša Allah, da bi trebali na taj način da riješi tu dilemu. Učenje sure El-Bekara. Učenje sure El-Bekara kao što dašu gospodin hadisima jednostavno otjeru je šejtana iskuči. I je jedan veoma bitan način i metod kad braća pita kako zaštititi sebe, svoju porodcu, svoju kuću od džinskog šetelskog djelovanja, što više učiti suru el-bekara, znači svi članovi kući da povremeno uči suru el-bekara. Postavlja se pitanje jer mi nama sve nešto da nam je turbo, pa i turbo možemo li mi da mi kasetu stavimo i da uči nama kaseta mi ćemo ići gledati utakmice, nek ovaj nakastvu notiraju šetane mi ćemo ih opet dovoditi vamo putem utakmica i jedni ju stiravaju Ako čovjek zaista ne zna učiti Kur'an, ako čovjek zaista ne zna učiti Kur'an na arapskom, kažu islamski učenjaci, ima učenjaka koji je reklo da to jednostavno kao što eza nije validan, koji se prouči e, putem kasete, tako isto da i učenje e, sure El Bakara koji se uči putem kasete, fonel CD-a ili kompjutera, da da ono nema taj željeni efekat. Ali bilo učenjaka i to veliki veliki učenjaka, e, znači sadašnjih đuka koji su kazali, inshallah nadatje se pošto je u hadisu spominje kuća u kojoj se uči, nije rečeno ko uči. Tako da insan zaista ako ne zna, ali mu ne treba da bude i ko što mi mnoge stvari uzimamo, ne znam učiti Kur'an, čitati uživo, čuti čitati prijevod. Ne znam je učit Bekaru, čitav život će kasetofon učit. Znači nekom prilaznom, ajde da kažemo, period čovjek mjesec iz dva, 3 dok savlada sufaru, da pušta u svojoj kući putem kompjutera, putem znači kasetofona, da pušta učenje Bekari, inšala, nadati se da u tome ima hajra. Bolje i to nego da pušta muziku, sigurno. To je minimalno što je bolje. Efendi, slušao sam onaj program vaš šiftaški pa vezano za nagilu i za pivo, kaže čuo sam ja negdje, vidio sam negdje preko interneta da se piva ne može napraviti e, bezalkoholna. U svakom slučaju, braćo i dragice i sestre, kada na pivi piše da je 0,00, onda čovjek jednostavno ima pravo da to prihvati da je tako. Kada bi prihvatili činjenicu, kada bi prihvatili činjenicu da ima u bezalkoholnoj pivi 0,001%. Kao kaže kad su pra, pra proizvaljeno prvu pivu nisu oprali kaznove pa eto sad kad pravi ovu e, bezalkoholnu malo se to to nije popralo se Islamski učenci kada govore o alkoholu kažu da je alkohol zabranjen zbog opojnosti što zašto vo spominjemo što znači ako u nekom proizvodu ima toliko male han procenat alkohola da kada bi čovjek pojeo puno tog proizvoda ništa ne bi osjetio opojnost taj proizvod je halal i dopušten I ovo su fetve najvećih učenjaka današnjeg doba, da neko ne pomisli, pezić je jutro sograjso, onaj nije proučio vetvjerni jutarnji zikr. Znači, najveći učenjaci današnjeg doba su kazali da proizvodi u kojima ima mali procenat alkohola tako da kada bi mi tog proizvoda primjer čokolada, keks ili nešto drugo, pojedeš mnogo i popiješ mnogo, ti bezalkolni piva i ništa ne osjetiš, onda je to dopušteno. Moja nana ima de-me-demenciju. Nargilu ništa, ništa. To je zato što su to bila dva zajedna pitanja. Jučer je Nargila i bezvrkoma piva. Nargila jasna, nema šta. To je završeno. E, senilnost, da li ona dužna klanjati? Islamski činjaci, mi smo govorili na početku, smo govorili o Ramazanu, kazali smo da se svi propisi u islam vezuju za razum. Tako da ako insan dođi na nivo, da je ta senilnost tolika, Da više jednostavno čitao sam mnoge fetve, šejah Usseini na šejah Bimbaza, gdje im ljudi postavljaju pitanja gdje rotel dužo na nivou, da jednostavno više ne razaznaju šta je dan, šta je noć, šta je podne, šta je kindija. Znači takvim osobama više e, nije obaveza namaz. Ljudi došli došlo još jedno pitanje kao i ova moja nana ima loše mokračni kanale i ne može da da da ajde kažem kontrolišu mokraću, zato ima drugo rješenje. E, Insan ako ima kontinuirano problema e, sa mokračom, on otpada pod nešto što, što u islamu sahebi udhr, znači čovjek Imate muškarac, imate žina koji su mlađi, ne mogu kontroliti sa okraću. Takve osobe će znači, zaštititi mjesto iz kojeg izlazi nečistoća i klanjaći je znači, bez obzira šta da iziđe u toku namaza. Tako da e, nije problem kodovi u ovom pitanju, znači ta mokraća, e, može se to znači riješiti, ali pitanje znači ako ova osoba je zaista senilna da da jednostavno više ne zna šta je obaveza, šta nije. Allah, Jeršana, najbili znanju, nije obaveza, ali problem je što ovo pitanje nije pojašnjeno. E, koliko je ta senilnost došla, na koji stepena? Ako ta osoba razumije, zna šta je dan, zna šta je noć, zna šta je poodni, zna šta su namazi, onda obaveza namaza ostaje i dalje. Pitanje tekst smo došli do pola dokumenta. Imate ovako fini kaže nešto mi palo na pamet. Ovi su najslađi kad mi reknu nešto mi palo na pamet. Znači palo mi je na pamet i samo daj pizića da nam on odgovara. Jedan brat pita pitanje radi na poslu gdje ljudi zajednički koriste WC, ima tu lavabo, kako da abdesti u smislu čak i mu postavi konkretno no kako će oprati noge? Imamo rješenje znači fala Allahu našoj vjeri da čovjek može kod kuće kad krini otkuči da uzme abdest i obuče čarape Nakon toga, a znači ako može na poslu da bude pod abdestom, alhamdulillah, ako ne može, nakon toga kad ode u taj zajednički VC gdje ima lavabo, može abdestiti, kad dođe do nogu, samo će sklasiti ruke i znači izuće svoje cipele i po e, vrhovima prstiju do, do člana kad će povući mokrim rukama i njegov abdest je validan. To je nešto što se u islamu e, zove potiranje po čarapami po mjesecama. Tako da osoba koja znači ima takvu potrebu, bitno je samo kada kreni od da abdesti i da obuče čarape na abdestne noge. Niš šta više. Juče smo odgovorili propis slikanja, pa je danas došlo dodatno pitanje fotografisanje mobiteljima i ostalim stvarima, da li, da li je zabrajno slikati ljude. Bez obzira šta da mi kažemo, imate nešto u šarijetu što se zove pitanja koja su prevazišla stvarnost. Danas kazati da slikanje mobiteljom je haram, znači zaista, zaista bi bilo teško. Tako da, Uh, Allah Jošanu najbolji zna velik riječenjaka današnjice smatrao je da nema m, zabrane, da se zabrana slikanja fotografijom, znači e, mobitelom ili aparatom, ne, ne obuhvata zabranu slikanja rukom, e, pa makar bila slikana osoba koja ima dušu, znači živ insan. Imao mi toga mnogo kad mašalo ši iz današnje vale. Da li kada učimo hatu moramo učiti sve po redu? Vidite, inače uzmite pravilo kad god ste u nafili, poglavlje na fili je mnogo širi. Pa insan kaže meni je lakše da učimo do Ali Imran, pajuč posle se vrat na Bekaru i na En-Nisa. Alhamdulillah. Znači, bitno je u poglavlju na file postoji malo više tolerancije, tako da učenje hatmi znači je na fila dobrovoljno dijelo. Tako da čovjek uči malo pa preskoči malo pa se vrati pa naprijed pa nazad nije inšala ništa sporno. Čovjek ima problema, muca, pa dali kaže dova kujo Allahu džellešanu podučio Musa alije selatu ve selamah vaḥl al'uqdati min lisani yafqahu qawli dali mogu tom dovom dovit kao kao što je Musa dovio Allahu džellešanu da podari da se čvorovi njegovog jezika razdrije da li ja mogu zašto da ne zašto da ne pitanje dovie široko pitanje znači Allah džellešanu će dok je dopustio da Musa alije selatu ve na taj način se dovija Allahu džellešanu nema smetni i mi danas da to dovimo jedno pitanje je li istečeno vrijeme jedna sestra mi kaže da je trudna ali želim ovdje samo ista kakve jednu stvari kaže jednostavno ne osjeća nikakvu tegobu zbog posta jona elhamdullah i posti ali kaže ljudi oko mene me napadaju kažu da to nevelja i da je to grijeh e ja ovo želim da spominjem pogledajte osoba svatila šta joj je obaveza Trudna, mi smo rekli da osoba trudna treba da pokša posti, Ako nima nikakvih poteškoća mora posjeti. I onda neko kaže to što radiš je grijeh. Ne znajući da ono što je on rekao je mnogo veći grijeh. Pričati u Allahu i vjeri što insan ne zna jedan od najvećih grijeha. Wola takfu ma li se leke bihi ilm. Nemoj se povoditi, nemoj govoriti ono što ne znaš. Zato, braću, mada radicini sestre, čuvajte se da ovjeri govorite nešto što ne znate. Ako ste čuli od nekoga, onda to pripišete njemu. Kažete ja sam čula ili ja sam čuo tog Efendiju da je rekao tako i tako. Ja sam pročito u toj knjizi da stoji tako. Ja sam čuo tog i tog na napredavljena da je rekao to i to. Ali govoriti o vjeri, ako niste kompetentni, čuvajte se toga. Zadnja stvar, evo ovi izrežije nas pritišću, ali evo samo da da završimo s ovim pitanjem. Da li je dozvoljeno imati kućne ljubimce kao što je e, pas, maca, zec ili nešto drugo, ribice? E, rekli smo neki dan, ali nismo detaljisali o, o svim pitanjima. Dozvoljeno musliman da ima kućnog ljubimca? Kućni ljubimac, da bi imali kućnog ljubimca, uvjete da ga mi hranimo, da se ne muči, znači glada. Ako smo ga već mi e, stavili u neki kavez ili neke ribice stavili u neki akvarijum ili, e, znači, e, sputali smo ga, onda nam je obaveza širijetski da ga hranimo. I to na osnovnom hadisa da je Allah posljednik rekao, žena će biti každina džihennemo zato što je zatvorila mačku i nije nahranila. Niti je pustila da sama sebi traži hranu. Pa znači, ako smo već uzeli kućnog ljubimca, moramo paziti na njega. I svih kućnih ljubimaca, koliko je mene poznato, izuzima se samo pas. Nije čovjeku u da ima kućnog ljubimca, e, psa, kućnog ljubimca. I Boži poslanik je rekao ko bude imao psa. A nema za njim potrebu koju je šerijat precizirao, svaki dan će on umanjivati od njegovih dobrih dijela kao brdo, neku veliko uhud kao kirat jedan ta kuda kad su u pitanju kad su u kućni ljubimci nema smetnje da to bude znači papagaj da to budu ribice da bude zeko, ali znači držanje pasa je strogo strobro zabranjeno ne znam nekoga da ima toliko luksuza da može da dopusti sebi da mu njegovi kućni ljubimci znači pudlice pojedu toliko dobrih dijela. molim vas laži hošemo da na sučici na putu istine molim vas svanu da su atala, da ono što smo čuli bude korisno za nas موليم قا سبحانه وتعالى دان نبوده من الواسط الناس و جمدانه نكري سبحانك اللهم بذ بحمدك أشهد إن لا إله إلا أن تستغفرك و أتوب <تصفيق>